Розділ восьмий Порт-Анджелес Джес їздила швидше за Чарлі. Ми дісталися до Порт-Анджелеса до четвертої. Я давненько не вибиралася на дівочі гульки. Естроген у крові зашкалював, підіймаючи настрій. Ми слухали романтичні рок-балади, ще щебетала щодо хлопців із нашої компанії. Побачення з Майко минуло на ура. Вона сподівалася, що до суботнього вечора вони дійдуть до стадії першого поцілунку. І Я задоволено всміхалася. Анджела загалом раділа з того, що йде на бал, хоча й не мала особливого інтересу до Ерикової персони. Джес намагалася випитати, який тип хлопців подобається Анджелі, та я вирішила пощадити подругу і перебила Джес, заговоривши, власне, про сукні. Анджела кинула на мене вдячний погляд. Порт-Анджелес – красивий маленький капкан для туристів, витонченіший і старомодно вишуканіший за Форкс. Джесика з Анджелою добре знали місто, тому вирішили не марнувати час на мальовничу набережну біля затоки. Джес поїхала просто до єдиного в місті великого універмагу, котрий розташувався за кілька вулиць від привітного району біля затоки. В оголошенні бал називався напіворочистим. Ми до кінця не втямили, що це означає. Джесика з Анджелою страшенно здивувалися. Здається, навіть не повірили мені, коли я сказала, що ніколи не ходила на танці у Феніксі. «Хіба ти ніколи не ходила на танці зі своїм хлопцем? Чи з тим, хто впадав за тобою?» Недовірливо перепитала Джесика, коли ми заходили у двері універмагу. «Правда?» – намагалася переконати її я, не бажаючи зізнаватися, яка з мене танцюристка. Я ні з ким не зустрічалася, нічого такого. І не часто виходила в люди. «Але чому?» Не могла заспокоїтися Джесика. «Мене ніхто не запрошував», – чесно зізналась я. Джесика засумнівалася у моїх словах. «Тут люди тебе запрошують, а ти їм відмовляєш», – нагадала вона. «Ми зараз перебували у відділі молодіжного одягу, перериваючи вішалки в пошуках вечірніх суконь». «Крім Тайлера, звісно». Тихо виправила її Анджела. «Тобто?» – хапнула я ротом повітря, як риба. «А вибач, що ти сказала?» Тайлер усім розповідає, що ви разом ідете на учнівський бал Повідомила Джесика, підозріливо поглядаючи на мене Що він розказує? Я белькотіла так, наче у горлі застрягла добряча кістка Я казала тобі, що це брехні Пробурмотіла Анджела до Джесики Я відмовчувалася, не в змозі подолати шок Який поступово перетворювався на роздратування Ми відшукали вішалки із сукнями, треба братися до справи тому Лоре не дивиться на тебе вовком, захихотіла Джесика, коли мирилися в сукнях. Я заскриготіла зубами. Як гадаєш, якщо я переїду його пікапом, він перестане почуватися винним через той інцидент? Може, навіть більше не вноситиму поправки в мої плани і вважатиме це нормальним? Можливо, сміючись, вичавила Джесика. Якщо причина в цьому, а не в іншому. А вибір суконь виявився не дуже, але дівчата знайшли по кілька штук. Які вирішили приміряти. В роздягальні я присіла на стілець біля дзеркала, намагаючись тримати лють. Джес розривалася між двома сукнями одна класична, довга, чорна, без бретельок, друга кольору електрик, завдовжки до коліна з тонесенькими бретельками. Я підбила Джес узяти другу чому б не порадувати очі. Анджела вибрала ніжно рожеву сукню, що зграбно охопила її високий стан і підкреслила золотаві іскорки у русявому волосі. Я щедро засипала подруг компліментами і допомогла повернути решту суконь на місце. Весь процес забрав менше часу, ніж коли ми вдома ходили по покупки з Рене. Гадаю, варто подякувати обмеженому вибору. Ми вирушили до відділу взуття та аксесуарів. Дівчата щось міряли, я розглядала їх і критикувала, не маючи настрою видивитися щось для себе, хоча мені потрібна була нова пара взуття. Ейфорія дівочих посиденьок розтанула як дим через лють на Тайлера, а утворену пустку знову заповнила меланхолія. «Анджело», – почала я вагаючись, та вдягала рожеві ремінні босоніжки на підборах. Вона ледве не стрибала від радості, що матиме високого супутника, отже може дозволити собі підбори. Джесика терлася біля прилавка з біжутерією, тож ми були на самоті. Так, вона витягнула ногу, крутячи стопою, щоб краще оцінити пару. Я легкодушно дала задній хід. «Ці мені подобаються». «Гадаю, я візьму, хоча їх не одягнеш під щось інше. Вони пасують лише до цієї сукні», – промуркотіла вона. «Бери, не сумнівайся, вони на розпродажу», – заохотила я. Вона всміхнулася, закриваючи коробку з практичнішими на вигляд білими черевичками. Я спробувала знову. Анджело, вона запитально поглянула на мене. Вони... Тобто калини Не відривала я очей від підлоги Часто так багато пропускають школу Жалі гідно запорола я спробу говорити байдуже Так, за хорошої погоди вся родина рушає в походи Навіть лікар а Вони справжні природолюби Неголосно відповіла вона, розглядаючи взуття Анжела не поставила жодного запитання Жодного з десятків, які миттю посипалися б із Джесики Вона починає по-справжньому мені подобатися Цікаво я вирішила закрити тему, оскільки до нас приєдналася Джесика, щоб похвалитися прикрасами зі стразів, які підібрала в до срібних черевичків. Попередньо ми домовилися повечеряти у маленькому італійському ресторанчику на набережній, але купили все швидше, ніж очікували. Джес із Анжелою збиралися віднести обновки в авто, потім пішки прогулятися до набережної. Я сказала їм, що підійду до ресторанчика за годину, хотіла пошукати книгарню. Обидві виявили бажання скласти мені компанію, та я переконала їх іти розважатися. Вони не уявляли, наскільки байдужою до решти світу я стаю серед великої кількості книжок. Похід у книгарню те, що я волію робити на самоті. Зрештою, вони, весело щебечучи, попрямували до машини, і я у вказаному Джес напрямку. Я легко знайшла крамницю вона виявилася трохи іншою, ніж я очікувала. У вітринах лежали кристали, сонники і книжки з духовного зцілення. Я навіть не стала заходити всередину, побачивши крізь скло 50-річну жінку з довгим розпущеним сивим волоссям у пошитій на пізніше 60-х сукні. Жінка гостинно всміхалася за прилавка. Я вирішила закраще уникнути бесіди з такою пані. У місті повинна бути нормальна книгарня. Я блукала вуличками, що починали заповнюватися людьми, Котрі поспішали кудись по закінченні робочого дня І сподівалася, що прямую до центру воюючи з розпачем, я звертала менш ніж варто уваги на те, куди несуть мене ноги Силкувалася не думати про Едварда Про те, що сказала Анджела І більше за все намагалась не будувати планів на суботу Щоб не пережити болісніше за попереднє розчарування Тут я помітила припарковане на вулиці чуже сріблясте вольво І всі зусилля пішли коту під хвіст Клятий ненадійний упир, подумала я. Я тупотіла собі у південному напрямку до багатообіцяючих будівель із великими скляними вітринами. Та коли я дійшла до них, це виявилися всього-навсього ремонтна майстерня і порожній офіс. Ще зарано йти на зустріч із дівчатами, до того ж треба взяти в себе в руки, перш ніж повертатися до них. Я кілька разів пробігла пальцями по волосю і глибоко вдихнула, потім повернула за ріг. Перейшовши на іншу вулицю, я почала розуміти, що, схоже, зайшла не туди. численні випадкові перехожі прямували на північ, більшість будівель навколо скидалися на склади. Я вирішила повернути на схід, на наступному розі, пройти назад кілька кварталів і спробувати щастя на іншій вулиці, щоб знайти дорогу назад на набережну. З-за рогу, до якого я простувала, вислизнула групка з чотирьох чоловіків, вдягнених занадто вільно, як на офісних працівників, що повертаються додому, і занадто похмуро, як на туристів. Наблизившись, я зрозуміла, що вони набагато старші за мене. Вони голосно жартували, хрипко реготали і енергійно штурхали одне одного кулаками. Я відступила попід самі стіни будинків, щоб дати дорогу, і швидко йшла, дивлячись повз незнайомців на ріг вулиці. «Ей, hey, пс! Погукав один із них, коли ми розминалися. Він, напевно, звертався до мене, оскільки нікого більше поруч не спостерігалося. Я автоматично поглянула на них. Двоє зупинилися, ще двійко уповільнювали ходу. Кликав, як мені здалося, найближчий, приземкувати міцний бугай, років двадцятьох, одягнений у розхристану фланелеву сорочку поверх прудної майки, подерті джинси і сандалі. А він зробив крок назустріч. Привіт, пробурмотіла я, гарячкова необдумана реакція. Потім хутко відвернулася і майже побігла дорогу. Навздогін почувся гучний регіт. «Гей, не тікай!» – гаркнув один із них, але я пригнула голову і зітхнула з полегшенням, заховавшись за рогом, хоча досі чула, як вони гегочують десь позаду. Я опинилася на задвірках, пофарбованих у темний колір складів, із великими гаражними дверима для завантаження фур, замкненими на ніч на висячі замки. На протилежному боці вулиці тротуару не було, Зелений штахетний паркан зі смужкою кулючого дроту вгорі оберігав щось на кшталт майданчика для відкритого зберігання техніки. Далеко мене занесло від тої частини Портенджелеса, яку я, по ідеї, збиралася відвідати. Навколо потемніло. Я побачила, що небо отот -от затягнуть хмари, які наразі скупчились на заході, заховавши сонце. На сході почав сіріти чистий обрій, пронизаний рожевими і помаранчевими прожилками. Я залишила куртку в машині, тому, раптово затрусившись від холоду, обхопила себе руками. Самотня вантажівка прогуркотіла повз, і дорога знову спорожніла. Зненацька небо зовсім потемніло. Засмучено поглянувши через плече на хмару, кривдника сонечка. Я приголомшено зрозуміла, що двоє чоловіків тихо простують за мною, кроків за двадцять позаду. Вони були з компанії, з якою я розминулася на розі вулиці – хоча я не помітила серед них того, хто намагався до мене заговорити. Я відразу розвернулася і пришвидшила крок. Знову затремтіла, цього разу не через холод. Сумочку, що зазвичай бовталася на плечі, я одягла навхрест для певності, що її не вихоплять у натовпі. Я точно знала, де лежить мій газовий балончик, у старій валізі під ліжком. Я так і не вийняла його звідти. Маючи з собою небагато грошей, двадцятку з гаком, я подумала про те, щоб випадково загубити сумочку і дреманути геть. Та маленький переляканий черв'ячок глибоко всередині попереджав мене, що хлопаки можуть виявитися чимось гіршим за грабіжників. Я сторожко дослухалася до тихих кроків, аж занадто тихих у порівнянні з галасом, з яким вони рухалися за кілька хвилин до того. Не схоже, щоб хлопці прискорювали ходу чи наближалися до мене. «Дихай», – казала я собі. «Ти не знаєш, напевно, чи переслідують вони тебе». Я продовжувала йти якнайшвидше, не переходячи, власне, на біг, зосередивши всю увагу на повороті праворуч за кілька метрів від мене. Я чула кроки, не ближче, ніж раніше. Блакитне авто повернуло на вулицю з півдня і пролетіло повз мене. Можна було б вискочити просто перед ним, але я забарилася, вагаючись, і не маючи стопроцентної впевненості, що мене переслідують. Поки я вирішувала, було вже запізно. Коли я наблизилася до рогу, одного погляду виявилося достатньо, щоб збагнути. Це глухий кут, під'їзд до чорного ходу іншої будівлі. Очікування не справдилися. Довелося поспіхом змінити курс і метнутися крізь короткий під'їзд назад на тротуар. Вулиця закінчувалася біля наступного рогу, де стояв знак «Стоп». Зосередившись на ледь чутних кроках позаду, я вирішувала, бігти мені чи ні. Здавалося, переслідувачі відстали, до того ж я розуміла, що в разі чого наздогнати мене, раз плюнути. Якщо я ще пришвидшу крок, точно десь перечеплюся і простягнуся посеред вулиці. Та й кроки наче віддалилися. Я ризикнула поспіхом зиркнути через плече. Хлопці йшли десь за дюжину кроків позаду, побачила я з полегшенням. Але обидва витріщалися на мене. Здавалося, минула вічність, не менше, перш ніж я дісталася рогу. Я не зменшувала темпу. Відстань між мною і чоловіками позаду з кожним кроком потроху збільшувалася. Можливо, вони втямили, що налякали мене, і тепер про це шкодують. Я помітила дві машини, що їхали на північ через перехрестя, до якого я прямувала, і полегшено видихнула, тільки б вибратися з безлюдної вулиці, туди, де ходять люди. Вдячно зітхнувши, я повернула за ріг. і різко загальмувала. У бабіч вулиці нависали глухі стіни без вікон і дверей. Далі, за два перехрестя, я чітко бачила ліхтарі, автомобілі, перехожих. Далеко, занадто далеко. Бо ж на півдорозі до першого перехрестя, розвальцем спираючись на стіну, стояли двоє інших. Радісно вишкірились, коли я заціпеніла від жаху. До мене дійшло, що мене не переслідували. Мене заганяли, як звіра. Я завмерла на секунду, що тягнулася нескінченно довго. Потім розвернулася і блискавкою митнула на другий бік вулиці, хоча мене не полишало гнітюче відчуття, що це марна спроба. Кроки позаду стали гучнішими. «Ось ви де!» Розкотистий голос приземкуватого темноволосого чоловіка порушив напружену тишу. Я ж підстрибнула. У напівтемряві здавалося, що він дивиться повз мене. «Так!» Немеч гучно відповів голос позаду. Я знову підстрибнула, намагаючись прошмигнути по вулиці геть. Ми просто зробили невеличке коло. Наразі мені довелося уповільнити крок. Занадто швидко скорочується відстань між мною і тими, що розвальцем стоять біля стіни. Вирещати я вмію, дай Боже, тому заздалегідь набрала в легені повітря, щоб приготуватися до галасу. Але в горлі пересохло і я не була впевнена в кінцевій гучності звуку. Швидким рухом я перекинула ремінець сумки через голову, затиснувши її в руці, щоб залежно від обставин використати як викуп чи зброю. Коли я сторожко зупинилася, кряжистий коротон відклеївся від стіни і повільно рушив уздовж вулиці. «Не підходь до мене!» Застереження мало пролунати владно і безстрашно, та я не помилилася щодо пересохлого горла. Звук був жалюгідний. «Не будь такою сердитою, солоденька, сказав він і ззаду в хрипкий регіт. Я зібрала волю в кулак, намагаючись не панікувати і пригадати ті мізерні знання із самозахисту, якими володіла. Різкий удар ребром долоні знизу вверх, якщо пощастить, зламаю носа чи втисну його в мозок. Пальцями вочно западено і спробувати вичавити око. Ну і звичайно, заїхати коліном у пах. Знайомий песимістичний черв'ячок усередині озвався знову, нагадуючи, що навряд чи я маю шанси проти одного, а їх чотири. «Замовкни», – наказала я йому. Перш ніж жах встигне вивести мене з ладу, і постаралася проковтнути слину, щоб видати пристойний вереск. Зненацька з-за рогу вискочили фари. Машина ледве не збила коротуна, змусивши його відскочити на тротуар. Я кинулася на дорогу. Авто зупиниться, бо в іншому разі йому доведеться переїхати мене. Але срібляста іномарка неочікувано крутнула, різко загальмувавши за метр від мене з відчиненими пасажирськими дверцятами. «Всередину!» – наказав ускаженілий голос. Дивовижно, як миттєво зник задушливий страх. Дивовижно, як раптово переповнило мене відчуття безпеки. Я ще не встигла сісти в авто. Достатньо було просто почути цей голос. Я застрибнула на сидіння, із гуркотом затряснувши дверцята. Всередині панувала пітьма. На дворі було не світліше. Я ледве бачила обличчя водія у мерехтінні панелі приладів. Завищали шини. Він розвернув авто на північ, занадто різко набираючи швидкість. І мало не наїхав на ушелешених виродків. Краєм ока я зауважила, як вони ховаються у тіні будинків. Ми закінчили розворот і помчали до порту. «Пристивнися», – звелів він. Я усвідомила, що вчепилася щосили долонями у сидіння, і миттю підкорилася. Клацання, з яким Ремінь з'єднався з клямкою, голосно пролунало у темряві. Едвард різко повернув ліворуч і помчав далі, не звернувши уваги на кілька знаків стоп, просто пролетівши повз них. Я почувалася безпечніше, ніж будь-коли. то є миття мені було абсолютно байдуже, куди ми їдемо. Із глибоким полегшенням роздивлялася його обличчя. З полегшенням, більшим за радість дивовижного спасіння. У тьмяних відблизках я милувалася бездоганними рисами, чекаючи, поки нормалізується дихання, аж раптом зрозуміла, який вбивчий розгніваний вираз застиг на Едвардовому обличчі. «Ти в нормі?» – запитала я, здивовано почувши власний хрипкий голос. «Ні», – розлючено відрізав він. Я мовчки сиділа, спостерігаючи за ним. Палаючі очі втупилися в дорогу. Зненацька авто зупинилося. Я роздирнулася довкола, але було затемно, щоб роздивитися щось за нечіткими обрасами чорних дерев, що росли обабіч дороги. Ми виїхали за місто. Била, нарешті заговорив він. Голос пролунав сухо, стримано, так, мій досі хрипів. Я зробила спробу непомітно прочистити горлянку. З тобою все гаразд. Він і далі дивився вбік, та на виду ясно читалася лють. «Так», – тихо прохарчала я. «Будь ласка, відверни мою увагу», – наказав він. «А вибач, що ти сказав?» – він різко видохнув. «Просто потріщи про якусь дурню, поки я заспокоюся», – пояснив він, заплющуючи очі і пощіпуючи перенісся великими вказівними пальцями. Хм. «Я судомно куперсалася в думках у пошуках тривіальних тем. Завтра перед уроками я пікапом переїду Тайлера Кроулі». Едвард і далі сидів із заплющеними очима, але куточок вуст сіпнувся. «Навіщо?» Він ходить і потякає направо і наліво, що ми разом підемо на учнівський бал. Або він з'їхав з глузду, або досі намагається залагодити провину за те, що ледве не вбив мене мену. Ну ти в курсі. Він чомусь вважає, що повести мене на бал – найкращий спосіб виправити ситуацію. Я дійшла висновку, що коли поставлю під загрозу його життя, ми будемо квитами і він не почуватиметься зобов'язаним. Я не шукаю ворогів. Може, і Лорен попустить, коли Тайлер залишить мене у спокої. А втім, хто зна? Можливо, варто розтрощити Сентру? Не маючи коліс, він посоромиться запрошувати дівчину на бал. Щобитала я. Я чув про це. Судячи з голосу, до Едварда поверталося самовладання. Правда? Недовірливо перепитала я. Приспане роздратування спалахнуло з новою силою. Якщо Тайлера паралізує з голови до ніг, він також не зможе піти на бал. Пробурчала я, переглядаючи початковий план. Едвард зітхнув і нарешті розплющив очі. «Ти як? Краще?» «Не зовсім». Я чекала, а він мовчав, відкинувши голову на сидіння і втупившись у стелю. З обличчя не сходив жорстокий вираз. «Що з тобою?» – мимоволі прошепотіла я. «Інколи, Бело. Мені важко себе контролювати». Прошепотів він у відповідь, дивлячись у вікно. Великі очі звузилися до маленьких щілинок. Але в першу чергу це зашкодить мені, якщо я повернуся і влаштую полювання на тих... Він обірвав речення на півслові і на мить відвернувся, борючись із новим нападом люті. Принаймні... Вів він далі. Я намагаюся переконати себе в цьому. А. Ага. прозвучала не зовсім адекватна відповідь, та я не могла вигадати нічого кращого. Навколо знову запанувала тиша. Я поглянула на годинник на панелі приладів. Шоста тридцять. «Джесика з Анджелою хвилюватимуться», – пробурмотіла я. Ми домовлялись зустрітись. Він без жодного слова завів двигун, плавно розвернувся і помчав назад до міста. На минулої пари хвилин, як ми занурилися у царство величних ліхтарів, легко маневруючи між машинами, що повільно сунули по набережній. Ми припаркувалися паралельно до узбіччя, у проміжку, куди я нізащо не наважилася б утиснути вольву. Едвард без зусиль прослизнув туди з першого разу. Визернувшись з вікна, я побачила вогні ресторану Лабела Італія», з якого вийшли джеста Анджела, і зосереджено почимчикували повз нас. «Як ти дізнався, де...» – почала я, а потім лише похитала головою. Почувши, як відчиняються дворцята, я обернулася і побачила, що Едвард виходить із авта. «Що ти робиш?» – запитала я. «Веду тебе на вечерю». Злегка посміхнувся він, але з очей не зникав напружений вираз. Він вийшов із Вольво, грюбнувши дверима. Я завовтузилася з ременем безпеки і вискочила з авта. Едвард чекав на тротуарі. Він заговорив, перш ніж я встигла розтолити рота. «Зупини Джесику та Анджелу, щоб мені не довелося їх вистежувати. Сильно сумніваюся, що зможу стримуватися, коли ще раз піду посліду сьогодні». Погроза у його голосі змусила мене затремтіти. «Джес! Анджело!» – заверещала я, махаючи їм рукою, коли ті обернулися. Вони кинулися до мене. Очевидне полегшення на їхніх обличчях миттєво змінилося на подив, коли вони побачили, хто стоїть поруч зі мною. Дівчата нерішуче завмерли за кілька метрів від нас. «Куди ти поділася?» – підозріливо поцікавилася Джесика. «Я заблукала», – дурнувати зізналась я. «І випадково зустріла Едварда», – казала я на свого спутника. «Сподіваюся, ви не заперечуватимете, якщо я приєднаюся до вас». Запитав він чарівним шовковим голосом. Судячи з приголомшеного виразу дівчат, раніше вони ніколи не мали нагоди спостерігати Едвардові таланти. "Так?" звичайно, видихнула Джесика. А власне, Бело, вибач, а ми вже заморили черв'ячка, поки чекали на тебе, зізналася Анджела. Нічого страшного, я не голодна, знизала я плечима. Гадаю, тобі варто поїсти. Едвард говорив тихо, але владно. Потім подивився на Джесику і сказав трохи голосніше. «Ти не проти, якщо я сам відвезу Беллу додому? Вам не доведеться чекати, поки вона повечеряє?» «Ні, які питання?» – прикусила вона губу, намагаючись зрозуміти з мого виразу, чи хочу я, щоб вона погодилася. Я підморгнула їй. Більше за все на світі я прагнула зараз залишитися наодинці зі своїм постійним рятівником. У мене зібралося безліч запитань та я зможу засипати його ними не раніше, ніж нас залишать небажані свідки. Гаразд, Анджела зорієнтувалася хочіше за Джесику. Побачимося завтра, бело. Едварда? Схопила вона Джесику за руку і потягнула до машини, припаркованої, як я бачила, отдалік, на першій вулиці. Коли вони сіли всередину, Джес обернулася і помахала мені, явно згораючи від цікавості. Я також помахала їй і дочекалася, поки вони рушать, перш ніж заговорила до Едварда. І я не хочу їсти, чесно, повторила я, пильно вивчаючи його обличчя. Згорнена книга, нічого не прочитаєш. Не сміши мене. А він підійшов до дверей ресторану і відчинив їх із спертим виглядом. Звичайно, подальша дискусія не мала сенсу. Зітхнувши, я зайшла всередину. Ресторан був напівпорожнім. Зараз у на не сезон. Власниця виявилася дамою, і я зауважила, як вона оцінювально поглянула на Едварда привітавши його тепліше, ніж звичайного відвідувача. Я здивовано відмітила про себе, що це мене зачепило. Вона сантиметрів на тридцять вища за мене, фарбована блондинка. «Нам потрібен столик на двох». Едвардів голос звучав спокусливо. Байдуже, хотів він цього чи ні. Я побачила, як вона стрельнула на мене очима, одразу відвівши погляд, задоволена моєю пересічністю і тим, як байливо Едвард зберігає між нами дистанцію. Вона провела нас до розрахованого на чотирьох великого столика в центрі зали, де сиділо найбільше людей. Я збиралася сідати, але Едвард похитав головою. «Можливо, ви запропонуєте нам щось затишніше?» Тихо попросив він. Я не впевнена, схоже, він непомітно дав господинці на чай. Раніше я хіба що в старих фільмах бачила, як хтось відмовляється від столика. «Певна річ?» Вона, здається, здивувалася не менше. Але повернулася і повела нас повз перегородку до маленького кільця із кабінок. Всі були вільні. Як вам тут? Ідеально. Спалах білосніжної усмішки, моментально спантиличив жінку. Еммм, -е похитала вона головою, кліпаючи очима. Офіціант зараз підійде. І непевним кроком залишила нас. Ти не повинен так чинити з людьми. Розкритикувала я його. Це не чесно. Чинити як? Засліплювати їх. Вона, напевно, зараз на кухні хапає ротом повітря, як риба на березі. Здається, Едвард знеякувів. Слухай, ось не треба, сказала я, відчувши сумнів. Не може бути, щоб ти не знав, який вплив маєш на людей. Він схилив голову набік, у очах промайнула зацікавленість. Я засліплюю людей? А ти цього не помічаєш? Думаєш, усім так просто вдається отримати бажане? Він проігнорував останнє запитання. І тебе я засліплюю. Постійно, зізналась я. Тут з'явилася офіціантка за інтригованим виразом обличчя. Безперечно, власниця встигла попрацювати язиком, та дівчина явно не розчарувалася. Вона закинула пасмо короткого чорного волосся за вухо і напрочуд привітно всміхнулася. «Доброго вечора! Мене звати Амбер, я сьогодні обслуговуватиму вас. Що волієте випити?» Важко було не помітити, що вона звертається виключно до нього. Едвард поглянув на мене. «Я візьму коло?» Це прозвучало як запитання. «Дві коли Сказав він. «Я принесу ваше замовлення за мить», запевнила дівчина з непотрібною усмішкою, якої Едвард усе одно не помітив. Він не зводив очей із мене. «Що?» – запитала я, коли вона пішла. Він пильно дивився на мене. «Як почуваєшся?» «Нормально», – відповіла я, здивована його серйозністю. «У тебе не паморочиться в голові? Тебе не морозить, не нудить?» «А повинно?» Мій спантиличений тон його розсмішив. «Власне, я чекаю, коли в тебе настане стадія шоку». На обличчі з'явилася знайома, неперевершена небезпечна посмішка. «Гадаю, чекати не варто», – сказала я, коли змогла дихати. «Останнім часом я добре навчилася справлятися із шоковими ситуаціями». «Все одно буде краще, коли ти заправишся їжею і цукром». Якраз до слова підійшла офіціантка з напоями та кошиками з Грасіні. Ставлячи їх на стіл, вона розвернулася до мене спиною. «Ви вже вирішили, що замовлятимете?» запитала вона у Едварда. «Белло?» перепитав він. Вона неохоче повернулася до мене. Я назвала перші, що потрапили на очі з меню. «Ммм, я буду Равіолі з грибами. А ви?» розцвіла вона в усмішці, повертаючись до нього. «Я нічого не замовлятиму». Хто б сумнівався. «Покличте мене, якщо передумаєте». Ніжна посмішка не сходила з вуст, та оскільки він не звернув на неї уваги, дівчина розчаровано попленталася геть. «Пий!» «Наказав мені Едвард». Я покірно потроху потягла коло, потім випила більше, здивовано усвідомивши, наскільки хочеться пити. Я помітила, що склянка моя спорожніла, лише коли він посунув мені свою. «Дякую», – промовила я, досі не втамувавши спраги. Крижана вода захолодила стравохід, змусивши мене здригнутися. «Ти замерзла?» «Кола крижана», – пояснила я, знову затремтівши. «Ти не брала куртки?» Несхвально зауважив Едвард. «Брала», – глянула я на порожній стілець поруч. «Але залишила її у машині Джесики», – пригадала я. Едвард кинувся знімати свою куртку. Я зненацька усвідомила, що ніколи не звертала уваги, у що він одягнений. Ні сьогодні, ні раніше. Напевно, річ у тому, що я не могла відірвати очей від його обличчя. Тож зараз я примусила себе уважно його оглянути. Наразі він знімав із себе світлобежеву шкіряну куртку, під якою ховалася кремова водолазка, що згравно охоплювала стан, підкреслюючи мускулястий торс. Едвард отдав мені куртку, перервавши закохане витріщання. «Спасибі!» Ще раз подякувала я, натягуючи куртку. Вона виявилася холодною. Як моя, коли я вранці вперше надягаю її, знімаючи з вішака на постійних протягах перед покою. Я затремтіла, Пахла куртка неймовірно. Я вдихнула, намагаючись розпізнати солодкий аромат. «На одеколон не схоже. Рукави задовгі. Довелося закасати їх, щоб звільнити долоні». «Синій колір дивовижно тобі личить», – сказав Едвард, пильно дивлячись на мене. Від подиву я опустила очі доло, звичайно зашарівшись. Він підсунув кошики з хлібом. «Я справді не збираюся впадати у шоковий стан», – запротестувала я. «А мала б. Нормальна людина, мала б. Ти маєш занадто спокійний вигляд». Едвард здавався занепокоєним. «Дивився мені просто у вічі. Я бачила, що очі його стали світлими, світлішими, ніж будь-коли, як дві золота іриски. Поруч із тобою я почуваюся в цілковитій безпеці», зізналась я. Мене знову зачарували. Я говорила, як на сповіді. Така відповідь прийшлася йому не до душі, але бастрове чоло насупилося. Він похитав головою. На лобі прорізалася зморшка. «Все набагато гірше, ніж я гадав». Пробуркотів він під носа. Я взяла хлібну паличку і почала відгризати по маленькому шматочку, спостерігаючи за виразом його обличчя. Хотіла б я знати, коли настане годящий момент, щоб почати ставити запитання. Зазвичай ти привітніший, коли очі світлішають. Зауважила я, роблячи спробу відірвати його від невідомих мені думок, що змушують хмуритися і тужити. Едвард приголомшено поглянув на мене. «Що?» Як правило, коли очі у тебе чорні, ти дратівливіший. Тоді я принаймні готова до несподіванок, вела я далі. У мене є щодо цього одна версія. Він перемружився. Знову версії? Типу того. А я відкусила невеличкий шматок грасіні, вдаючись, що тема розмови не дуже мене обходить. І я розраховую, що цього разу ти продемонструєш більше винахідливості чи досі позичаєш ідеї у коміксах. На губах грала тінь глузливої посмішки. Та очі дивилися напружено. «Ну, власне, ця версія не має жодного стосунку до коміксів, хоча мушу визнати, що вигадала її не сама», – зізналась я. «І?» – заохотив він. Уздовж перегородки йшла офіціантка з моєю стравою. Я зрозуміла, що ми з Едвардом півсвідомо нахилилися одне до одного через стіл, тільки тому, що при її наближенні одночасно різко випросталися. Поставивши переді мною тарілку, страва, до речі, на вигляд була нічогенька». Дівчина швидко обернулася до Едварда. Ви не передумали? запитала вона. Чим я можу зацікавити вас? Визнаю, можливо, мені вчувався у її словах підтекст. Ні, дякую, але буду вдячна, якщо ви принесете ще коли. вказав він довгою білою рукою на порожні склянки, що стояли переді мною. Як скажете? забрала вона їх і пішла геть. Тебе перебили, нагадав він. Я розповім тобі у машині. Якщо, не договорила я, виставляємо умови, звів він догори брову, то не передбачав нічого хорошого. У мене є пара запитань, звичайно. Звичайно. Офіціантка повернулася із двома склянками Кока Коли. Цього разу мовчки поставила їх і відразу нас залишила. І я потягнула шипучку. Я чекаю на запитання, нагадав він суворим голосом. І я почала із найневиннішого, принаймні на мою думку. «Що ти робиш у порт Він опустив погляд, повільно поклавши долоні одна на одну на столі. Очі блимнули на мене з-під вій. На вустах промайнула самовпинена посмішка. «Наступне». «Це найпростіше», – запротестувала я. «Наступне», – повторив він. Я розчаровано опустила очі. Розмотала рушничок зі столовими приборами, взяла виделку, обережно наколола равіолі, повільно поклала до рота, не підводячи очей. Я міркувала і жувала. Грибочки на смак були просто клас. Перш ніж подивитися на Едварда, я проковтнула равіолі і потягнула газованки. Гаразд, нехай так. Я значу, що поглянула на нього і повагом вела далі. Припустімо, гіпотетично, звісно, що хтось уміє дізнаватися людські думки, читати їх. Розумієш, не рахуючи кількох винятків. «За одним єдиним винятком», – виправив він. Гіпотетично. Добре, тоді за одним винятком. Мене переповнювало збудження від того, що Едвард втягнувся у гру, та я намагалася цього не показувати. Як таке можливо? Чи існують якісь обмеження? Як вдається нашому комусь знайти іншу людину саме тоді, коли потрібно? Як він може знати, що вона потрапила у халепу? Цікаво, мої закручені речення взагалі можна зрозуміти? Гіпотетично. Запитав він. «Звичайно». «Ну, тоді наш хтось?» «Назвімо його Джо», – запропонувала я. Едвард криво усміхнувся. «Добре, Джо. Якщо Джо слідкує за тим, кого хоче відшукати, йому не обов'язково вгадувати точний час». Він похитав головою і закотив очі. «Тільки ти можеш знайти пригоду на свою голову в такому маленькому містечку. Завдяки тобі можна перевиконати кримінальний план років на десять уперед. Не сумнівайся». «Ми говорили про гіпотетичний випадок», – холодно нагадала я. Він розсміявся, вираз очей потеплішав. «Ти маєш рацію», – погодився він. «Називати тебе Джейн?» «Як ти дізнався?» – запитала я, не в змозі більше стримуватися. Відчула, що нахиляюся до нього. Здається, Едвард ніяк не міг зважитися, розв'язуючи внутрішню дилему. Наші погляди перетнулися. Я зрозуміла, що він вирішує, розповідати мені правду чи ні. «Можеш мені довіряти, ти знаєш», – прошепотіла я і, не роздумуючи, потягнулася вперед, щоб торкнутися його перехрещених рук. Він негайно забрав їх. Я відвела долоню. «Навіть не знаю, чи є тепер у мене вибір, сказав він майже пошепки. «Я помилився. Ти спостережливіша, ніж я гадав». «Я гадала, ти ніколи не помиляєшся». «Так було раніше», – він похитав головою. «Щодо тебе я схибав іще чому. «Ти не притягуєш неприємності. Ні, це завузька дефініція. Ти – магніт для нещасть. Якщо у радіусі десятьох миль є якась небезпека, вона обов'язково тебе знайде». «Ти зараховуєш себе до цієї категорії», – припустила я. Обличчя спохмурніло і стало холодним. «Однозначно». Я простягнула долоню через стіл, не звертаючи уваги на те, що Едвард намагався забрати свою, і сором'язливо торкнулася його руки кінчиками пальців. Його шкіра була холодна і тверда, як камінь. Спасибі тобі. В моєму голосі забриніла палка вдячність. Це вже вдруге. Його обличчя потеплішало. Будь ласка, зроби так, щоб не довелося дякувати втретє. Я насупилася, проте кивнула. Він забрав долоню з-під моєї руки та заховав її під стіл. Нахилився до мене. Я вирушив до Портенджелеса через тебе. Почав він зізнання, говорячи швидко-швидко. «Ніколи раніше я не намагався захищати конкретну людину. Ні за що не повірив би, що це така складна і марудна справа. Хоча, ймовірно, річ у тім, що ця людина – ти. Звичайним людям якимось дивом вдається прожити день без такої кількості нещасть». Він замовк. «Хто зна, може варто хвилюватися через те, що мене переслідують?» Натомість я відчула незбагнену хвилю задоволення. Він витріщився на мене, напевно, не розуміючи, «Чому мої губи вигнулися в мимовільній усмішці? Тобі не спадало на думку, що я мала загинути ще першого разу, тоді під колесами фургона? Не здавалося, що ти втручаєшся у долю», – припустила я, намагаючись відірватися від несвоєчасних роздумів. «То був не перший раз», – жорстко сказав він. «Я лише утупилася в нього, та він оперто розглядав підлогу». «Вперше ти зустрілася зі смертю, коли тебе побачив я». Я відчула спазм жаху Едвардові слова воскресили у пам'яті Спогад про сповнений ненависті Погляд бездонних чорних очей Першого дня у школі Але непереможне почуття захищеності Що переповнювало мене зараз У присутності Едварда Вгамувало моральну конвульсію Коли він поглянув мені в очі У моїх зіницях не було і натяку на страх Ти пам'ятаєш? похмурий вираз на обличчі Янгола Так Спокійно відповіла я але ти сидиш тут, жива. Він наче не вірив власним очам і запитально звів до гори брову. Так, я сиджу тут, жива завдяки тобі, мить замовкла я. Тому що сьогодні ти зумів знайти мене, підказала я. А Він стиснув губи і позирав крізь примружені повіки, знову ухвалюючи важливе рішення. Стрельнув очима на повну тарілку, потім на мене. Ти їж, а я розповідатиму, висунув він умову. Я митю наколола на виделку і відправила до рота равіолі. Вистежувати тебе важче, ніж це, по ідеї, має бути. Як правило, я легко знаходжу будь-кого ці її думки прочитав хоча б раз. Він нетерпляче поглянув на мене, і я збагнула, що замерла як статуя, тож змусила себе ковтнути, наколоти наступне на равіолі і повторити процедуру. Я дослухався до Джесики упівуха. Як я казав, тільки ти здатна знайти неприємності у Порт-Енджелесі. Тому спочатку не зауважив, як ти відділилася від дівчат і залишилася сама. Потім, утямивши, що тебе немає поблизу, я вирушив на пошуки до книгарні, яку побачив у голові Джесики. Я зміг визначити, що ти не заходила всередину, а пішла у південному напрямку. І зрозумів, що тобі рано чи пізно доведеться повернути назад. Я просто сидів і чекав, навмання читаючи думки перехожих. Можливо, хтось звернув на тебе увагу. Так я визначив би твоє місце перебування». Я не мав причини хвилюватися, та відчував дивне нетерпіння. Він глибоко замислився і втупився кудись повз мене, переглядаючи картини, недосяжні для моєї уяви. Я почав їздити кругами і далі, дослухаючись. От-от мало сісти сонце, я збирався вийти з авто й продовжити пошуки пішки. Аж раптом... Він замовк, заскриготівши зубами у наглому нападі люті. Потім з усильним волі вгамував гнів. Що раптом... Прошепотіла я, він досі дивився понад моєю головою. Я почув їхні думки, загарчав Едвард. Верхня губа смикнулася, оголюючи передні зуби. Я побачив тебе у його голові. Він зненацька рвучко схилився, лікоть зметнувся над столом. Рука затулила очі. Все відбулося так швидко, що я здригнулася. Дуже важко. Ти не уявляєш, наскільки важко було просто забрати тебе звідти і залишити їх. Живими. Голос приглушено долинав із-під руки. «Я міг би дозволити тобі повернутися додому з Джесикою та Анджелою, але боявся, що коли ти поїдеш, я піду по сліду за ними», – пошепки зізнався він. Я мовчки сиділа, не в змозі поворухнутися. У голові була цілковита каша. Руки я тримала на колінах, ослаблено відкинувшись на спинку стільця. Едвард не забирав долоні від обличчя. Сидів прямо та нерухомо, наче вирізблений із каменю який нагадувала його шкіра. Нарешті він підвів очі, повні власних запитань, шукаючи зустрічі з моїми. «Ти готова їхати додому?» поцікавився він. «Я готова їхати звідси», уточнила я, невимовно вдячна за те, що попереду нас чекає подорож довжиною в годину. Попрощатися зараз було б понад мої сили. Офіціантка примчала, ніби знала, що ми збираємося йти. Або спостерігала за нами. «Вам нічого не потрібно?» Поцікавилася вона в Едварда. Ні, дякую. Ми б хотіли розрахуватися. Він говорив тихо, твердо. У голосі чулося напруження. Здається, це її А Він очікувально поглянув на дівчину. Звичайно, запнулася вона. Ось, будь ласка. Витягнула маленьку шкіряну книжечку з передньої кишені чорного фартуха і віддала йому. Наступної миті він тримав у руках чек, поклав його до книжечки і повернув їй. «Решти не треба», – усміхнувся він, підводячись. Я незграбно скочила на ноги. Вона спокусливо всміхнулася у відповідь. «Гарного вам вечора». Дякуючи їй, Едвард не відривав очей від мене. і Я придушила посмішку. Ми попрямували до дверей. Він ішов зовсім поруч, але уважно стежив, щоб ненароком не торкнутися мене. Пригадалися слова Джесики про її стосунки з Майком, що майже досягли стадії першого поцілунку. Я зітхнула. Напевно, Едвард почув зітхання, адже з цікавістю поглянув згори вниз. Я не відривала очей від тротуару, радіючи, що в Едварда не виходить читати мої думки. А Він відчинив пасажирські двері, тримав їх, доки я не сіла в авто, обережно зачинив за мною. Я спостерігала, як він обходить Вольво, вкотрий раз зачудовано милуючись граційністю його рухів. По всьому виходило, що я б мала до цього звикнути, але ні, у мене таке відчуття, Щодо Едварда не звикнеш і через тисячу років. Сівши за кермо, він завів двигун і ввімкнув обігрівач на повну потужність. На дворі серйозно похолодало. Кінець хорошій погоді, подумала я. А втім, в Едвардовій курці мені було тепло. Коли, як мені здавалося, він не дивився, я вдихала її аромат. Едвард мчав нічним містом, вочевидь не переймаючись інтенсивністю руху і маневруючи, як йому заманеться щоб захопити вільний простір на дорозі. «Ну що ж?» – почав він багатозначно. «Тепер твоя черга».